Egedős Géza, az egyetlen út Történelmi trilógia a magyar állam kialakulásának első évszázadából Felolvassa Hirtling István Első regény István Első fejezet A Kelenhegy hegy közel a pesti révhez állt a böszörménynek nevezett pomáz kőből épült háza. Az út, amely a révtől Esztergon felé vezetett, a ház előtt kanyarodott éjszak felé, hogy a kopár hegy lába alá forduljon. Lovak és szekerek időtlen idők óta taposták ki ezt a révtől ide, és innét a hegy alá mutató útszakaszt. Pomáz éppen azért költözött ehhez az útkereszteződéshez, mert azok is, akik a révészek kompjára vártak, azok is, akik a kompon ide érkeztek, Gyakorta kerestek olyan helyet, ahol enni lehet, esetleg kaphatnak olyan holmit is, amire éppen szükségük van. Pomáz gyapjúért, nyúzott bőrért, kicsépelt gabonáért, szerszámokat, fegyvereket, szekéralkat részeket adott. De akinek gabonára volt szüksége, és ezért ékszert vagy szerszámot ajánlott, az is megcsinálhatta a cserét pomázházában. Éppen ezért a csereberélő, ételtitalt adó foglalatosságáért mondották erre errefelé mindenütt böszörménynek, minthogy általában a Mohamedre esküvő bolgárok kereskedtek ebbféleképpen. A ház gazdája ugyan újra meg újra magyarázgatta, hogy ő nem böszörmény, s habár néha való apósa az volt, de az öreg régóta halott, sőt, tavaly már pomás felesége is temetőbe költözött, méghozzá keresztény temetőbe, minthogy ők azóta keresztények, amióta az esztergomi kende körében kedvesek voltak azok, akik keresztvíz alá hajtották fejüket. De azért, ha pomást egyszerűen csak te böszörménynek vagy vénböszörménynek nevezték, Hallgatott a megszólításra, noha vénnek sem volt még mondható, de már sok éve élt itt, ifjak nemzedéken fel, tudvá, hogy ott a pesti rév közelében áll a háza. Ez a ház, ha kőből is épült, kerek alakú volt, nádfedele magas kúp formájában csúcsosodott, akik építették, még sátorban gondolkoztak. De ablakain rács volt. Nehéz, pántos ajtaját odabentről retesszel zárták, akinek drágaságai vannak, helyes, ha jól el tud zárkózni. Az ajtón különnyitható nyílás volt, hogy a dörömbölésre ki lehessen nézni. Ha a gazda nem volt otthon, akkor leánya úgy bezárkózott, hogy azt sem engedte be, aki csereberélni akart. Várják csak meg pomázt. Így azután, akiknek dolguk lett volna vele, és várni kényszerültek, Leültek a ház előtt kerekedő, nagy asztal köré levert padokra, vagy üldögélésre alkalmas tönkökre. Az az asztal is fatönkre szerelt, jól ácsolt falap volt. Emellett lehetett enni-inni is, amik az ember várta a túlpartról megérkező kompot. A táj kopár volt. A kellenhegy nem magas, de sziklás. A környéken igen gyér a fű. A nemzetségek nem erre sátoroznak. A téglavetők és szénégetők kemencéi a hegy túloldalán sorakoznak, és a túlnanni partról látszik ide néhány égető kemence, amelyekről azt a túloldalt szlávszóval pestnek nevezik. Napközben mégis gyakran jártak erre emberek, ki lovon, ki szekérrel, sokan gyalogszerrel, mivel, hogy aki a révtől jött, vagy a révhez ment, annak itt kellett elhaladnia, és innét Esztergom felé is vezetett út, a Kende városa felé, és napnyugat felé is innét indultak Somogy iránt, ahol horka volt az úr. Ha pihent a komp, a révészek is elődögéltek Pomás háza előtt, Iszogatván a böszörmény szolgált a bort. De ebben a koranyári délelőtti időben, mintha senki sem lett volna a messze világon. Legalábbis az a magányos gyalogló, aki a Dunapartján, a hegy alatt húzódó úton közeledett, senkit sem látott. Az utast orosnak hívták. Vállán hordott hegedőjéről bárki láthatta, hogy regős. Egyébként úgy festett, mint bármelyik magyar vitéz, aki éppen nem ül van. Borjú inget és lengőszárú száru viselt, lábán puha bőrcsizma, fején hegyes posztóföveg, jobb oldalán tarisznya függött, balján enyhén görbülő kard. Nem volt se fiatal, sem öreg, úgy harminc fölött. Kisi ferde arca kemény vonalú barnás, két-három napi borostával, Bőrénél sötétebb barna bajsza lefelé konyult. Amikor szemébe tűnt a kőház, valamivel gyorsabbá váltak a léptei, egyenest tartott. Tudta, hogy ott böszörmény lakik, akitől kaphat egy kupányi bort és némi ennivalót. Volt ugyan kenyér és sózott hús a tarisznyájában, de aki hosszú úton jár, jól teszi, ha takarékoskodik az eleséggel. Igaz, a böszörmények mindig kérnek valamit az enni-inni valóért. Ezeknek általában nem elegendő, ha a regős gyönyörűségükre az apák tetteiről el. Jobb elvendégeskedni egy pásztor nemzetség sátraiban. Ott el lehet az ember akár napokig is. De onnét nem is lehet éppen, hogy enni-inni és menni azonnal. Orosnak pedig sürgős volt, hogy tovább mehetnék. A böszörmény az más. Annál az ember leül, megkérdezi, hogy egy bizánci csecsebecséért, például nyakába való kis vésett kőért, vagy övet díszítő kapcsolócsatért mit ad cserébe. Ilyen holmik akadtak orosztarisznyájában is. Még az apja hozta hajdani kalandos útról. Az ilyesmik mindig jól elcserélhetők. Amikor elért a házhoz, Megdöngette az zárt ajtót. Ki is nyílt az ajtó kis ablaka. Kerekképű, szép leány nézett ki rajta. Orosznak azonnal kedvet támad, hogy Az a leány jöjjön csak ki! Akár ajándékba is neki adja azt a nyakba való véset kiskövet. leányok is örömmel veszik az ilyesmit. Hanem az a leány ezt mondta Nincs itthon az apám. Ülj csak le és várd meg, amíg hazajön. Csak a révhez ment. Amint megérkezik a komp, ő is siet haza. Ezzel be is csukta a kis ablakot. Oros az öklével újra döngetett. Az ablak újra kinyílt. De most már mérgesen kérdően nézett rá a szép lány. Nem a böszörmény kell nekem, húgom? Ehetném, ihatnám. Hozhatod te is. Kapsz olyan ami amilyet csak kívánsz. Na gyere csak ki! Nem mehetek, amíg apám nincs itthon. Oros mérgesen vágta oda. csak félti lányát a böszörmény. Mi nem vagyunk böszörmények. Ne is mond apámat böszörménynek. Keresztények vagyunk. Kemény, kijelentő hangon mondta ezt a lány, és becsapta a kinéző ablakot. Oros legszívesebben megfordult volna, hogy vissza se menjen tovább. A keresztények futott Esztergomból, és lám újra meg újra keresztényekre bukkan. Már a böszörmény is keresztény, a lánya is az. Magyar hadának földjein már mindenütt keresztényekkel találkozik az ember. Talán már csak a Balaton táján, koppányhorka közelében lehet úgy élni, ahogy az apák is nagyapák éltek. Oros odaigyekezett, koppányhoz aki majd minden hadag lesz, ha az esztergomi Géza úr végre mégis kegyeskedik meghalni. Ha koppány lesz a kende, minden másképpen lesz, de azt ki kell várni. És esztergom táján életveszélyes a várakozás is. Jó lenne minél hamarabb somogyban lenni, de az út hosszú, orosnak lova sincs. Bújdokolva kellett kimentenie magát Esztergom házai közül, ki tudja, hol és mikor tud szertenni Hátas jószágra. Hosszú útra kell számítania, és éppen eléggé éhes-szomjas ahhoz, hogy mégis kivárja a böszörményt. Leült tehát a kerekasztal mellett egy fatönkre, és ökleire támasztva az állát, nézett a Duna felé. A túlparton, Láthatta, már eloldották a kompot, előbb-utóbb itt lesz. Akkor a böszörmény is hazajön, és kijöhet az a szép lány is. Egyszerre csak kiáltásokat és ostorpattogást hallott a háta mögött. Nem ezzel borított, nagy szekér meg, bakján egy férfi és egy asszony. Mögöttük két lovas. A szekér sátorból is kinézett egy női fej. Később két gyermek is kikandikált. Egy egész utazó család. A férfiak leszálltak a nyerekből, nyűgött a lovak lábára, a kocsit hajtó ostoros is lekászálódott. A nők és gyerekek ott maradtak, de a három férfi a ház felé közelített. A legöregebb, meglátva az üldögélő regöst oda köszönt. Jó füvet, jó lovat! Ti is, bólintott oros. Hiába dörömböltök, a böszörmény nincs idehaza, a lányának meg addig nem szabad kijönnie. Ha megvárjátok, üljetek csak leti is. Nézte őket. Az öreg, a file nagyapának tetszett, a két másik a fia lehetett. Az egyiknek íj volt a vállán, a másik, a kocsihajtó, most is kezében tartotta az ostorát. Mindhármuknak kard függött az oldalán, tehát pászorvitézek lehettek. De hol van a nyájuk? Vagy talán ezek jöttek előre és mögöttük vándorúton az egész nemzetség? Nézte a kocsit. A bakon ülő asszony bizonyal az ostoros felesége. Az a másik, aki a nemesz borító alól néz ki, az ilyesé. Nyilván több gyermek. Gyerek és leány van még odabent a kocsisátorban. Egész családdal utaztok, bólintott értően oros. Elfogyott talán a fű? Az íjas indulatos keserűséggel válaszolt. A nyáj fogyott el, és a föld fogyott el. Az ostoros meg sóhajtott hozzá. Otthont keresünk, mint hajdan a dédatyák, az öreg leült az asztal mellé. – Regős vagy? – kérdezte, vagy inkább megállapította a hegedő láttán. – Az. – Honnét? – Megyer hadából. – Merről jössz és hova igyekszel? Oros elnézte az öreget, aki ennyire érdeklődik más dolga iránt. – Ráncos, de erőteljes – Nyilván sokat megért, hát sokat is értő férfi lehet. Lám elszánta magát, hogy övéivel együtt úgy induljon el a kiszámíthatatlan távolságba, mint hajdan az otthont kereső elődök. Nyilván azonnal érteni fogja orost is, ha megmondja honnét és hová. Esztergom felől, Somogyván felé. Amasz pedig bólintott. Hmm. Koppányhorkához. Oda! Koppány vár reánk! És mintha magyarázná is, miért várja a horka a más tájakról felé őket. A Balatonon túl még nem sebezték fel ekével a föld testét. Ott az embert nem kérdezik unos untalan, hogy imádkozik-e, és hogy kihez imádkozik. És ott nem néznek gyanakodva a regősre, ha az apákról a halott vitézekről énekel. Ahogy beszélt, a két másik férfi is ráfigyelt már. Az ostoros meg is jegyezte. Akkor te nem a révészekre vársz, a Balaton amarra vagyon. Fejével napnyugat felé intett, de még ostor hegyét is arra felé fordította. Én a böszörményre várok, magyarázta a regős. A házban csak a leánya van, de hiába dörömbölünk, amíg a böszörmény haza nem jön. Ti oda átra igyekeztek? A három ugyan egy szót sem szólt, de mind a három arcon ott ült az igen. Oros nem tudta elképzelni, mit kereshet arra egy család, amelynek nincs jószága. Arra nád és mocsár van. Az, mondotta az öreg, de túl a lápon, a Marosvári úrföldjei vannak. vezérhez mentek, értette már orosz. Hallottam felőle, érkeztek már Esztergomba Marosvár felül is. Beszélik, hogy ott bizánci papok terelik a Marosvári cifra templomokba az embert. De azt is beszélik, vetette ellenébe az öreg, hogy ott nem kerítik el a földeket, és ajtonyúrnak számtalan gulyája, meg íjas kopjás harci népe van. Oros bólintott. Szolgálni mentek hát Ajtony vezérhez. Erre morgó hangon szólalt meg az eddig hallgatag íjas. Élni megyünk, mert itt már nem lehet élni. Mindegy hova megyünk, csak messze innét. Az ostoros sóhajtott. El a régi föltől, amelyet karddal szerzett dédatyánk. Az öreg bólintott, befejező a mondatot. És elkerített tőlünk, rokonunk. Oros már értette a család történetét. Másokkal is megesett, morogta. Az öreg azonban már mesélő hangon idézte fel, mi is történt velük. Volt egy bátyám, régen elesett. Utána én voltam a legidősebb hadakozásra alkalmas férfi, nem csak gyerekeim apja, de ifjabb rokonaim apja is. A bátyám két fia azonban elment Esztergomba. A templomban a pap elé hajoltak, a pap meghintette fejüket vízzel, és ettől kezdve kedvesek valának a kende előtt. Oros bólintott. És mint aki ismeri a történetet, folytatta. És taksonyfia Géza úr kende, a nemzetségetek minden jószágát, minden legelőjét, a bátyát két fiának adta. Benneteket pedig esztergomikopjások űztek el a régi földről. Honnét tudod? Álmélkodott az öreg, és csodálkozva nézett a regősre az íjas, meg az ostoros férfi is, hiszen ez történt velük valóban. Oros pedig vállát vonogatta. Gyakorta így esik másokkal is. Az íjas ingerültem, mondta. Felszántották a földet. A nyájnak alig is maradt legelő. Bosszusan mordult bele az ostoros. között többi a földhöz, a nyájhoz, nem a miénk. És miért ajtonyhoz mentek? kérdezte oros. Az öreg magyarázta. Mit is tehetnénk? Ha maradt volna valamicske jószágunk, talán mi is koppányhorkához igyekeznénk. Koppány, mondják, békén hagyja legeltetni a családokat. De nincs, ami legeljen. Hát megpróbáljuk Marosvár felé. Mesélik, ajtonyúrnak számtalan gújája van, és ad annak, aki szolgál neki. Elhallgatott. Hallgattak. Az öreg úgy nézett a messzeségbe, mintha az elmúltakba tekintene. Nagyot sóhajtott, inkább csak maga magának mondotta. Jobb volt bizony hajdanta, amikor én voltam ifjú. A szűkiben volt az élet, lóra ült a had, és rácsaptunk a németekre vagy a taljánokra. Ki tudja, miért nem járunk többé kalandos utakra? Komoran mondotta erre oros. Meggyávultunk. A halott vitézek haraggal néznek ránk a csillagok közül. Elpusztulunk, mert hagyjuk, hogy az esztergomi kende, a géza elűzzön bárkit legelőiről. A csillagok közt nem bocsátják meg nekünk, hogy ekével sebzik meg a földeket. Az öreg egyetértően bólintott, de mint aki tehetetlennek érzi magát is, a többieket is, annyit mondott. Hatalmas úr, taksonyfi Géza. Koppány is hatalmas, vágta vissza a regős. De koppány sem tesz semmit Géza ellen. Én koppányhoz megyek, kezdett új mondandóba Oros. Alig hanem azt magyarázta volna, miért is megy a somogyvári horkához, mit vár, mit remél tőle, de nem folytathatta, mert a többiek egyszerre az esztergon felől jövő útra néztek. Vágtatva jött a hegy lába alatt ideforduló úton egy lovas. Még nem látszott kiféle, miféle, hanem ahogy a ló mélyedéseket átugorva, nem csak nagyon gyorsan, de látványos lendülettel közeledett, jól látszott, hogy aki a nyerekben ül, úgy tud ülni a lovon, mint kevesen. Az íjas elismerően mondotta is. Ez aztán tud bánni a palipával. Az öreg is bólintott rá. Ifjú fővel én tudtam így ugratni. Ma már a fiatalok féltik magukat. Ez nem fél. Oros már úgy látszik jobban látta a nyerekben a lövítést. Ez pedig ifjú ember. És a lovas már ott is volt. Úgy ugratott közéjük, mintha át akarna lendülni a nagykerek asztalon. Oros önkéntelenül behúzta a fejét, de a mesteri kézzel irányított, fékezett ló bámulatos pontosan az asztal előtt, két pat között torpant meg. A lovak pedig egyetlen lendülettel leugrott. Oros az elismerés első pillanata után idegenkedve nézett rá, mert azt hitte, idegen. Az ifjú ember arca ugyanis bajusztalan sima volt, mint a német lovagoké. Öltözéke is a napnyugati fiakra emlékeztetett. Barna hajú, barna szemű, nyurga fiatalember volt, alig ha több 18-19 évesnél. Testén világoskék mente, lábán szűk, piros nadrág, sárga csizmával, fején félre csapott piros sapka. Aranyjal áttört övéről, jobb oldalt, drága markolatú, kis törfüggött. De amikor körülnézett, magyarul köszönt a régi módon. Jó füvet, jó lovat, emberek! Az öreg fogadta az üdvözletet. Néked is és a tiédnek is. Jó füvet, jó lovat, mondották erre a többiek is. A jövevény körülnézett, de úgy, mint aki ismerős itt. Lovát a közeli magányos fához vezette, kikötötte, majd egyenest a házhoz ment és öklével megdöngette az ajtót. Hiába dörömbölsz, szólt oda oros. Nincs itthon a böszörmény, a leánya meg nem jön ki addig. Ő csak közénk, ha te is itt arra vársz. Az ifjú ember mosolyogva nézett a regősre, és így válaszolt. Talán méhecske is ad, ha szépen kérjük? Az új vendég tehát azt is tudja, hogy a böszörmény leányát méhecskének hívják. Egy újabb döngetésre ki is nyílt az ajtó kis ablaka, és amikor az a szép lány meglátta a kopogtatót, örömmel kiáltotta el a nevét. István! Nyitod-e az ajtót, méhecske? kérdezte az Istvánnak nevezett vendég. Hát, hogy ne nyitnám? szinte kacagta a szavakat a lány. És az az ajtó Kés is nyílott. Nolám, morogta oros. A jó lovas előtt a féltett ajtó is kinyílik. Méhecske kilépett. Nagyon jó formájú, gömböjdet, fekete hajú, fekete szemű leányzó volt. Fehér gyolcs ruhája aligért térde alá. Mezit láb volt, de rég mosakodhatott, mert lábai is tisztán villogtak. Ahogy kilépett, István átülelte, magasba emelte. Méhecske kacagva sikoltozott, mire az ifjú ember anélkül, hogy a földre tette volna, a levegőből ölelte magához, és csókolta ajkán. És csak azután állította két talpra a leányt, de azonnal az asztalnál ülőkre mutatott. Itt szomjas emberek borra várnak, talán éhesek is. ad senéki nékik enni, inni? Hogy ne adnék, lelkesedett méhecske. – Igyék, aki szomjas, egyék, aki éhes! Odafutott az asztalhoz. Bort akartok? Szóljon, aki éhes, István vendégei vagytok. Oros megfogta a leány csuklóját, és tekintve a ház előtt álló Istvánra megkérdezte. Mond hugocskám, ki ez a jó lovas? Méhecske csodálkozva nézett orosra is, a többiekre is, mint aki el sem tudja képzelni, hogy lehet ember, aki ne tudná, kinek a vendégeit mindenki. István. István? kérdezte az öreg. Miféle név ez? Méhecske végre megmondta, ki is az az István. Az Esztergomi Géza úr fia, ne hozom már a bort, és futott is a házba. Szavaira az asztalnál ülők döbbenten néztek össze. Az öreg felállt, mint akinek már az asztal sem kell. A földet rabló Géza úr fia. Én ugyan nem iszom a borából. Olyan hangosan mondta, hogy meghallhassa az ajtó előtt állói fiú is. Az meg is hallotta. Komoly lépett melléjük, és az öregre nézett. Halkan, de igen érthetően mondotta. Fogadd el ősz, atyám a bort, nem Esztergom gomura kínálja. Én szökve jöttem Esztergom felől, atyám elől szököm. A papok szentjei és tanítom könyvei elől futok, jól tudván, hogy atyám haragját idézem fejemre. Oros gyanakodva nézett Istvárra, próbaképpen megkérdezte. Iszol akkor is velünk, ha az első kortyot földanyánknak áldozzuk? István arcán... Mosoly jelent meg. Nálunk ez nem szokás, de éljen ki, ki a maga jó hite szerint. Ekkora már megérkezett méhecske, nagy fatálon hozván cserépkancsóban bort és kinek-kinek cserépkupát. Töltött mindenkinek. Oros kezében a telt ívó oda odamutatott az öregre és fiaira. Atyád elől futnak. István értően bólintott. Én is, atyám elől búvok? Mi nálunk? kérdezte Méhecske. Nálad, Méhecske, ha befogadsz, mosolygott rá István. Méhecske szótlanul lehajtotta a fejét. Oros pedig magasra emelte a kupát. Egy másmilyen időre, mint amilyet most élünk. Az öreg bólintott. Olyan jövendőre, amikor visszajöhet, aki most messze megy. István nézte őket, majd halkan ennyit mondott. Talán, ha egyszer rajtam múlik. Nem fejezte be. Végigitta a kupát. Végigitták a többiek is. Töltsek még István? kérdezte méhecske. Tölts! Csak nekik, válaszolta István. Borért nem nyargaltam volna hajnalóta. óta. Hozzád jöttem. Vártál? Vártalak, vallotta a lány, nem törődve, hogy mások is hallják. Erre István az asztalra tette az üres kupát, kézen fogta a lányt. Mintha a többiek ott sem lettek volna, megindultak, és vissza nézve bementek a házba. Az ajtó is bezárult mögöttük. Az asztalnál előbb csak némán néztek utánuk, aztán oros megvonta a vállát. Most már nem is kell vigyázni a házra. De hát ő a kende fia, még ha fut is, úra elől. Észre se vették, hogy közben megérkezett a komp. Csak a révészek kiáltozására figyeltek fel. Azokot még a kikötéssel bajlódtak, de már jött haza Pomáz a házura. Úgy látszik, elegendő volt neki, amit a megérkező kompon látott, és sietett előre, hogy készüljön a vendégekre. Már messziről hívta a leányát. – Hely méhecske! Pomáz javakorabeli nagy fekete szakállú férfiú volt. Okos szemű, mozgékony termetű, Beszédes természetű. Látván, hogy asztalánál várakozók küldtek, biztatva szólt feléjük. Azonnal jövök, emberek, jön a lányom is. Amit kívántok, nálam megkaphatjátok. Orost ingerelte a böszörmény, és a lehánya, aki nem nyitna ajtót a szomjas embernek, de örömmel mulatozik odabent a kendefiával. Gúnyos hangon mondotta neki. Hiába kopogtattam az ajtódon, az az ajtó csak nem akart kinyílni, hanem azután vágtatva jött egy sima képű ifjú esztergomból. Ő is bezörgetett, mire megnyílt az ajtó, de mögötte be is zárult. Azt várta, és nyilván a többiek is azt várták, hogy erre elkomorul a szakállas ábrázat. Ehelyett örömteli mosoly ült pomáz arcára, és szinte büszkén mondotta. Árpád nem béli, Géza fia, István, minden nemzetségek kendéjének. Nagyon kegyes, legény fia szerencsélteti a házamat. Úgy bizony, megfordul ő gyakorta nálunk. az orak jól tudják, hogyha Rajnamenti kard, vagy Lombard posztó, vagy bizánci ékszer kellett álljon, én a földalól alól is előkerítem. Végignézett a vendégeken, meg a várakozó szekéren. A kompra vártok? Még van idő, ha enni inni akartok. A révészek csak most kötik ki a kompot. Most csak egy utas jött Túlnanról. Itt megvárják, amíg több gyülekezik össze. Ámberti, éppen elegen vagytok, de azért a révészeknek is kell egy kis pihenő, talán egy-két kupa bor is. Felmérte, mit mire lehet ezeknél cserélni. Amúgy csalétekként dobta be az ajánlatot. – Van egy Frankföldön készült zablám. Elcserélem két a búzáért. Erre végre megszólalt az öreg. – Kínál csak Esztergomban a holmidat. Mi hárman csupán pihentünk, és egy-egy kupa bort ittunk. Mondják, valami cserébe kell adni érte. Pomáz a vállát vonogatta. Nekem nincs gulyám, nincs földem, amelyet ekével szánthatnék. Még csak szolgám sincs, aki helyetten végezne bármiféle munkát. Én ebből élek, hogy pihenőt, ételt, italt adok, megszerzem, amire szükségetek van. Nem szép mesterség, vélte oros. Pomáznak már mások is mondotta ilyesmit. Megszokta, és máskor is, most is így válaszolt. – Élni kell, vitéz! – az öreg megkérdezte. – Hát mit kívánsz a rövid pihenőért és a három kupaborért? A kalmár úgy gyanította, nem egészen üres az a szekér. Lehet itt üzletet kötni. – Jobb szeretném, ha azt a frank zablát vinnétek el két véka búzáért – vagy ha nincs gabonátok, akkor jó bört is adhattok, és akkor ráadásnak adom a bort meg a pihenőt az asztalomnál. Az íjas indulatos szóval akart véget vetni az alkudozásnak. Nekünk nincs búzánk. Ami eleséget viszünk, az magunknak is kevés. Csak most kezdődik még az út java. Hát akkor adok én nektek búzát, vagy ha kívánjátok, őrölt lisztet az útra, – Van gyapjútok? Gyapjúért sok lisztet adok. – Nem szép mesterség, mondott a másodszor is oros. – ez meg csak úgy oda vetette a szokásos választ. – Élni kell, vitéz. Az utasoktól pedig most azt kérdezte. – Van pénzetek? – Az micsoda? kérdezte az öreg, és kérdőn nézett a szóra a két fia is. Pomáz széles övének tüszőjéből kis fém karikát kotort elő és megmutatta. – Ez itt! – Oros már látott ilyet is. Bólintott és magyarázta a többieknek. – Varázserejű karika! – Pomáz bólintott. – Az! Varázserejű karika! A pénzért kapsz kardot, posztot, bármiféle drágaságot. Ha sok vagyon belőle, akkor pénzedért... Hatalmat kapsz, még a nagyurak fölött is. Rész pénzért, enni, inni tudsz. Ezüst pénzért, ruhát, jó fegyvert viselhetsz, lovat, szarvasmarhát vehetsz. Ha arany van, minden asszony beléd szeret, és szolgálatodra járul a férfi nép. Ahogy beszélt, egyre nagyobb bizgalomba lendült, mintha maga is varázsszavakat mondott volna, hogy kifejezze áhítatos tiszteletét a pénziránt. Szavai csodálkozásra késztették a többieket is. Az öreg már kezét nyújtotta volna érte, adj hát egy részpénzt nekem. Add a fokosodat, és a tiéd a részpénz. Az öreg kedvetlenül legyintett és elfordult, de az íjas megkérdezte, és mit kérsz egy ezüst pénzért? Két lovat, válaszolta Pomáz, mire az íjas is elfordult. De most az ostoros érdeklődött. – Van aranypénzed is? – Pomáz mosolygott. Ah, ehhez nem elegendő szekeretek egész rakománya sem. Orosz bosszusan dörmögte. – Átkos varázslat ez. – Tedd el a pénzedet! Pomáz vizsgálgatva nézte a regőst, aki átkozottnak mondja a pénzt, amelyet tisztelnek a Kende udvarában is. Sőt, jól tudják ezt errefelé, a Kende úr maga is tervezgeti, hogy pénzt fog veretni, mint a napnyugati és a napkeleti uralkodók. Esztergomban nem átkozzák a pénzt, mondotta nyomatékosan. Oros indulatosan vágta vissza. De mi átkozzuk Estergomot is? Mondhat hát, mit kérsz Borodért? Ám bár vendéged vagy lányod vendége azt mondotta, hogy az ő vendégei vagyunk. István úr vendégei, kiáltott Pomáz. Miért nem ezzel kezdtétek? István úr vendégei, az én szeretettel látott vendégeim. Így attok, amennyit akartok, pihenjetek, ameddig jól esik, nem kérek semmit érte. István úr szava, a pénznél is nagyobb varázslat. A vendégek elbámulva néztek a szakállas arcra. Oros a fejét csóválta. Fura böszörmény vagy te? Nem vagyok böszörmény. Ezt már a lányod is mondotta, de hát akkor mi vagy? Na jó, jó, keresztvíz alá hajtottad fejedet estergomban, de itt itthon csereberélsz. Nem vagy zsidó, nem vagy görög sem, hát mi vagy? Mint hogy közben a szívesen látott vendégek visszaültek a nagyasztal köré, és leült oros is. Pomáz, aki felettébb szeretett beszélni, mintha elfelejtkezett volna leányáról és a házában mulatozó Istvánról, maga is leült közéjük, és mesélgető hangon kezdett beszélni. Böszörménynek szoktak nevezni, pedig a dédatyám ugyanúgy Árpáddal érkezett ide, akár csak a tiétek. Hanem az én szegény jóatyám egyike voltam a tíz gyászmagyarnak, akik jó negyven esztendőknek ezelőtte nem estek el a lehmezei siralmas csatában, és hazajöttek. Cenkeknek nevezték őket, akik hazamertek jönni, amikor bulcsúhorka és lehelapa elpusztult, és velük veszett egy tíz kivételével mind a többi. Hallhattátok? A világ csúfjára orrukat levágták, a nyájaktól elűzték őket, és harcolni többé soha sem hettek. Csúfságra jutottak gyermekeik is. Ifja hiába kívántam harcba menni, őriztem volna a nyájakat is, de cengfia voltam, és mikor a legényé növekedtem, a nemzetségek leányait nem adták volna hozzám feleségül, és élni kellett. Itt kellem földjén lakott egy böszörmény. Szép dolgos lánya volt. Megkértem őt. Szívesen is adták, hiszen vitéznek magyar vagyok, de böszörménynek mégiscsak magyar. Azóta folytatom apósom böszörmény mesterségét. Noha közben feleségemmel és leánykámmal Esztergomban meg is kereszteltek, Habár én azóta sem voltam keresztény templomban. Közben meghalt az apósom, tavaly meghalt a feleségem is. Ő álhitatos asszony volt. Ha olykor velem jött Esztergomba, mindig elment a templomba is, és leányunkat is imádságokra tanította. A leányunk lefekvés előtt keresztény imákat mormol, és napjában többször is veti a kereszt varázs jelét. Így vagyok hát én, böszörmény. Vitéz vagy pásztor, sehogy se lehettem. De élni kell. Tehát... Kinek mire van szüksége, igyekszem beszerezni. Oros nem tudta megállni, hogy gúnyosan hozzá ne fűzze a maga vélekedését. Hát Géza úr most éppen a lányodra van szüksége, és mert élni kell, és mert csak böszörmény vagy. Azt se bánod, ha az az ajtó, amely nekünk dörömbölésre nem nyílott ki, lám csak tárva nyitva áll, mert Géza úr fia kopogtatott. Te pedig itt inkább mesélgetsz nekünk, nehogy a kende fiát zavard, amíg tulajdon lányoddal mulatozik? Nem szép mesterség. Oros el tudta képzelni, hogy a sértett ember ököllel megy neki, és akkor verekedésre kerül a sor. A többiek is így várták, de a szakállas arc fölényesen mosolygott. Nagyon biztonságos hangon válaszolt. Te együgyüregős! Látszik, mennyire nem ismered az igazi varázslatot, a hatalmat. A ha megismered, majd te is tudod, hogy a hatalom magasán ülők érintésétől felmagasztosul a megérintett. Amar a napnyugat felé, ahol királyok trónolnak a népek fölött, jól tudja bárki, Királyok és királyfiak szerelme nem mocskolja be a hajadont. Király és királyfi szerelme nem csúfítja a férjeket. Királyok és királyfiak szerelme tisztességet és boldogságot ad. Oros indulatosan ütött az asztalra. De taksonyfia, Géza, nem király! Pomász széttárt a kezeit. Van egy nagyobb úr, széleset háljon. És ki lesz nagyobb úr, mint az ő fia? Oros belenézett a messzeségbe, szinte lökte ki magából a szavakat. Ha egyszer arra felmordul somogy Miért mordulna fel? kérdezte Pomáz. Az öreg válaszolt. Ugyanazért, amiért nekünk el kell mennünk innét, hogy ajtony földjén próbáljunk szerencsét. Amíg egymásra nézve beszélgettek emígyen, észre sem vették, hogy a rév felől ide érkezett a komputasa. Zömök izmos férfi volt. Lovát kantárszáránál fogva vezette. Előkelő formájú vitéz volt. Mentélyes szép hímekkel kivarva, fövegét drága prém szegélyezte, kargyat nyilván bizánci kovács művész műve, markulata kövekkel kivert. A ló ezüst szerszáma is előkelő utast sejtetett. Arca sima volt, bajszakissé lefelé görbült, mint a legtöbb magyar vitéznek. Akkorra ért a közelükbe, amikor az öreg arról beszélt, hogy földjére igyekeznek. Hallotta és beleszólt. Ajtony földjén bizony, csak szolgaságra leltek. Pomáz az új vendég láttára felugrott, felismerte. Ez a lovas volt a komp utasa, meghajolt előtte. Jó úton járj, vitéz, éhes vagy, szomjas vagy? Ugyanakkor azonban az öreg is kérdéssel fordult hozzá. Honnét tudod, mi van és hogyan van ajtony vezérföldjénk? Az új jövevény Pomász kezébe adta a lókantárát, hogy kösse ki, maga pedig az öregnek válaszolt. Egyenest Marosvárról futok, ajtony elől, az íjas keserűen kérdezte. Hát nem ad a Marosvári vezérnyájat annak, aki hozzá menekül? A vendég vitéz leült az asztalhoz. A többi mint feléje fordult. pomázis is, aki közben egy fához kötötte a lovat, hátra nézve figyelt. Az pedig magyarázta. A marosvári ajtony nem ad, csak követel. Ha hozzámentek, őrizhetitek a nyájait, de csak az ő nyájait. Szolgái lehettek, vagy beállhattok palotásvitézei közé, ha elég ifjak vagytok, és a kopját keményen meg tudjátok fogni. De palotásvités csak az lehet, aki keresztény, méghozzá Bizánc hite szerint. Az íjas, mintha maga magának mondotta volna. Hát szolgaságba megyünk. Az ostoros elelmélkedett. Szolgaság akadna itt is, itt a római, ott meg a bizánci pap keresztel. Oros végignézett rajtuk. Miért nem jöttök hát somogy felé? Koppánya, horka, úgy él, ahogy a régi apák. Fölgyein az ember ma is szabadon legelteti nyáját. Az öregnek megvolt az ellenvetése. De mit legeltet, akinek nyája sincs? Az ilyes azonban már fellelkesedett. Én elmegyek koppányhoz vitéznek. Az öreg az újonnan fordult. Te merre tartasz? Eszter gomba, válaszoltam az. – Eszter gomba, – álmélkodott az öreg. – Ott Géza úr él, aki elveszi a nyájakat. A szép ruhájú jövevény nevetett. – Akinek nincs nyája, attól alig, ha veheti el, de a kardom hasznos lehet neki. Oros kérdezte. – Miért nem inkább koppányhoz igyekszel? A vitéz magyarázó hangon válaszolt. Mert somogy messze van, és koppány nem ellensége ajtonynak. Az esztergomi kendének azonban előbb-utóbb halálos viadalt kell vívnie ajtonnyal, mert különben Marosvár esztergom nyakára nő. A bosszú útja esztergomon átvezet. Azután pomáshoz fordult. Vihatnám. Mivel fizetsz vitéz? kérdezte ez. De mélyen meg is hajolt, nehogy a vendég sértésnek vegye az érdeklődést. Bizánci arannyal. Pomász tekintetén boldogság áratt el, de ámulva néztek a jövevényre a többiek is. Amit az imént hallottak az aranypénz értékéről, tiszteletet ébresztett bennük az aranyjal fizető iránt. Hozok, uram, amennyit csak kívánsz, és elsietett a ház mögé, ahol úgy látszik, veremben őrizte borait. Oros újra megpróbálta rábeszélni az ittülőket, hogy somogy felé induljanak tovább. Egyszer bizony leszámolásra kerül sor, és akkor hol más út állhatnánk, mint koppány oldalán? Most már az öreg is bólintott. Legyen! Marosvár felé nincs mit keresnünk, Róma elől, miért futnánk Bizánchoz? Látom, regős, nincs lovat se. Gyere velünk, mi elveszünk szekéren. Oros fejének bólintásával köszönte jóságukat, majd megint a jövevényhez fordult. Nem jössz velünk. Én gomba megyek, ismételte Akár Akárhogyan lesz, én ajtony ellen akarok harcolni. Ekkorra Pomász vissza is ért kezében nagykorsóval, másik kezében ónkupával. Pénzzel fizető vendégnek finomabb ivóedény jár, le is tette a vitéz elé, maga öntött neki. – Újabb vendéged is érkezik, Böszörmény! – mutatott Oros a nyugat felől vezető útra. Mérgesen vágta vissza Pomáz, hogy – Mondotta már, hogy ő nem Böszörmény! – Oros nevetett. Nem az apák teszik böszörményi az embert, még csak az sem, hogy miféle hite vagyon, hanem akinek a mestersége böszörmény, az böszörmény maga is. Erről bizonyosan elvitázgattak volna, ha az az új vendég, akire oros felhívta a figyelmet, nem közeledik egyre jobban. Lovon jött, és amikor már közel volt, jól lehetett látni, hogy testét, láncvért fedi. Fején vasból valós isak, amelynek nyulványa orrát védve húzódott arca közepéig. Oldalán hosszú, egyenes kard. A nyereg mögött háromszögű pajzs is függött. Német lovag ez, kétségtelenül. Az asztal körül ülők ellenséges érzelmekkel néztek feléje, de Pomáz elébe sietett, és amikor a ló megállt, segített az idegen úrnak kiszállni a nyeregből. A lovag... Amikor már a földön volt, levette sisakját is, és a nyerek kápára akasztotta. Hosszú arcú, pirosas bőrű, képű férfi volt. Kusz vörös szőke, rövidre vágott hajjal. Amikor meglátta már itt lévőket, egyszerre köszön németül is, latinul is, magyarul is. Küzkott! Naudétul Jézus Krisztus! Jó füvet, jó lovat! Az ember, ember az országban azt sem tudja, hogy kinek hogyan köszönjön. Idegenes kiejtéssel, de jól beszélt magyarul. Üdvöző szavait senki se viszonozta, de ezt mintha észre se vette volna. Pomáshoz fordult, aki mellette hajolgatott. Te vagy a zsidó, aki pénzért ad éjszállást, italt, eleséget és abrakot a lovabnak? A megszólított erre kihúzta magát és szembenézett vendégével. Ez a ház, lovag uram, az enyém. Ehhez cíhatsz, lakhatol, ha pénzzel megfizetsz érte. De zsidó nem vagyok. A lovag olyan hangon válaszolt, mintha megbélyegezni azt, aki szól. Aki pénzt kér, a zsidó. Nesze. És dobta már a pénzt. Pomáz elkapta. Megnézte, és felkiáltott. Velencei araj, Azután mosolyogva mondotta, hogy ha úgy kívánod, lovaguram, ezért akár zsidó is vagyok. Ravaszul összehúzott szájjal fordult oros felé. Ha te is így fizetsz, te is nevezhetsz varás karika ez a kis arany. Gonosz varázslat, morogta oros. A lovag körülnézett. Úgy látszik, most már felmérte, hogy ezek itt mind ellenségesen néznek rá. Ezek nem lehetnek keresztények. Aki magyar, már keresztény, az, ha nem is szereti a német lovagot, legalább úgy tesz, mintha szeretné. Aki kimutatja ellenséges érzelmeit, az pogány. Odafordult Pomáshoz és hangosan, hogy mindenki hallhassa, így rendelkezett. Te zsidó, tisztítsd meg a házadat, nem eszem egy asztalról pogánnyal. Pomáz ilyette nézett körül, akadozó hangon válaszolt. Lovag úr, az én házam azért állít, hogy aki fáradt, megpihenjen. Én nem kérdem, és nem tudom, ki keresztény, ki nem az. Ne feleselj, ripakodott rá a lovag. Neszem még egy arany, aztán a többi hordja el magát és már repült is a fényes sárga pénz. Pomás elkapta azt is. Hanem akkorra már, akik az asztal körül ültek, összesen beszéltek, de egyszerre emelkedtek fel és közeledtek a német lovakhoz. A kompon érkezett díszes kardú vitéz jobbja már a markolatot szorította. Oros keze is kardja felé járt. Pomás főleg attól félt, hogy az ostoros azonnal rávág az újonnan jött vendégre, és akkor valami nagy baj történhet itt. Ilyetten kezdett valami mondókába. De jó vitézek! Nem folytathatta, mert oros szembeállt a némettel, és kemény szóval vágta az arcába. Halod elovag! lovag! Ezért a földért. A mi dédatjáink harcoltak. A miénk akkor is, ha elfogyott a fű, és elveszett a nyáj, és mi földön futóként vándorolunk tovább. Te bennünket innen akarnál elűzni? Az ígyes belekiáltott. kiáltott. Takarodj innét! Az ostoros ostorával arrafelé mutatott, ahonnét a lovag érkezett. Arra tágasabb! A lovag hátraugrott és kirántott a hosszú kardját. Kaszos pagányok! Majd megmutatom! Ekkor odaugrott az öreg és váratlan nagy erővel megragadta az idegen karját, és olyan csavart rajta, hogy kiejtette a kardot. – Rabló! – kiáltott kipirult képpel az öreg. – Üssétek agyon! De vitézek, vitézek! – rémüldözött pomáz, jól tudva, hogy nagy baj lehet abból, ha az őházában ülnek meg egy német lovagot. Pedig kis híja, hogy oros kirántott karddal szét nem hasította a sértegető koponyáját hanem akkor hangos szóval pillanatnyi nyugalmat teremtett a kompon érkezett vitéz. Álljatok csak meg! Adjátok vissza a kardját! Majd én kiállok vele pár viadarra. Hadd lássuk ki a legény! Nehogy a túlvilágon majd azt mondja, hogy itt orvor rohantak rá! Lovag, dobd le a páncél ingedet! Én rajtam sincs vért, rajtam sincs sisak, még a fövegemet is leteszem! Kardot kardellen, lássuk, melyikünk marad élve! A német feléje fordult. Egyszerre felismerte benne az egyenrangút, még ha pogány is. Felvette földrejtett kardját, és azzal tisztelgett. A magyar vitéz kihúzott kardjával viszonozta a tisztelgést. A lovag neki is kezdett, hogy kibújjék láncvértjéből. Pomáz ilyetten ismételgette. Vitézek, vitézek, ez nem csatatér, ez nem csatatér! Orosz indulatos keserűséggel válaszolt. De is nem az, ezen a földön minden csatatér. A bajvívók már felálltak egymással szemben. A többiek némán szemlélték, mi fog történni. De mielőtt összecsaptak volna, Kinyílt pomás házának ajtaja, és kilépett István, nyomában méhecske. A bajvívásra készülők is oda néztek. A kende fia pedig egyszeriben értette, mi történik itt, és gyors mozdulattal ott termett az ellenfelek között. – Megálljatok! Kik vagytok? Mit műveltek? Ahogy megállt közöttük, ahogy rájuk nézett és szólt, kétségtelennek látszott, hogy ennek a fiatal embernek Joga van parancsolni és felelősségre vonni. Az ellenfelek leeresztették karjukat, majd a német lovag a kardjával tisztelgő mozdulatot tett és üdvözölte. Köszöntelek, úgy látom keresztény lovag vagy. Mi történik itt? A magyar vitéz válaszolt. Szidalmazott bennünket, és én pár viadalra hívtam. Kik vagytok? A német szertartásosan meghajolt. Vecelin von a nevem, családom tagjait német földön, gráfoknak nevezik. Esztergom keresztény urához igyekezem. Mit kívánsz tőle? kérdezte István. Híre jár a világban, hogy Géza úr kedveli a keresztény lovagokat és szolgálatukért bőséges földekkel fizet. Körülöttük eddig hallgatva figyelték a párbeszédet, de ezekre a szavakra a kezek ökölbe szorultak, és az öreg belemordult. A mi földünk kell fizet. Oros pedig így szólt: Gézafia István ez az idegen azt akarta, hogy mi takarodjunk innét, mert még csak egy asztalnál sem hajlandó enni mi vélünk. Amint a regős kimondta Gézafia István nevét, a magyar vitész felkiáltott. Öcsém, te volnál Géza fia István? Az Esztergomi taksony fia Géza gyermeke? Igen, Árpád nem Béli István vagyok. Erre a német Vecelin is, meg a magyar vitéz is meghajolt előtte, és most már a kelet felől jött, láthatólag előkelő vitézen volt a sor, hogy megmondja, ki légyen. Az én nevem Doboka fia Csanád. Igen, István, én vagyok Csanád, akiről hallhattál már atyádtól. Atyám és atyád unokafivérek voltak, míg másfelől anyám révén ajtonynak vagyok közeli rokona. Ezért szeretett volna ajtony halva látni. Hát én elfutottam Marosvárról, és most elmegyek atyádhoz, aki gyűlölnek a vezérek, és aki gyűlöli a vezéreket. A bosszúhoz a te atyád fog segíteni engem. Vecelin mosolyogva nézett Csanádra, hozzálépett és kezét nyújtotta. Miért nem mondottad, hogy ekkora úr vagy? Te had nélküli hadnagy, én grófság nélküli gróf. <gül> Az én fölgyeimet bátyám vett el. Miért gyilkolnók mi egymást, amikor két ilyen kard együtt többet ér, nem csak nekünk, de Géza úrnak is? Csanád elfogadta a kezét, de gúnyos hangom mondotta. Elfelejtetted, hogy én pogány vagyok. Ti pogányoknak mondjátok, akinek eszébe sem jutott a ti keresztetek előtt meghajolni. Veceli arcán egyre ott ült a mosoly. Leegységes, hogy pogány vagy, de úr vagy, aki idővel még keresztény lehet, és ha egyszer keresztény, akkor ugyanolyan lovag, mint én. Oros, arcvonásaira ülő utálkozással hallgatta az urak barátkozását. Indulatosan mondotta az öregnek és fiainak. Induljunk, emberek! Induljunk már somaj felé! De mielőtt még mozdulhattak volna, nyugodt, de hangos határozott szavakkal fordult István Veceringrófhoz. Ide hallgas, lovag! Én azt tanácsolom neked, hogy ne keresd atyámat. Téged és a hozzád hasonló kóbor vitézeket itt nem szeretjük. Tenéked is jobb és jobb minélkünk is, ha inkább békességgel hazamegy, és német hazádban keresed a szerencsét. Már is több lovag van Eszter mint amennyit saját népünk nehéz nélkül, méltóan tudnánk jutalmazni hűszolgálataikért. Menj haza lovag! Oros egyszerűen felvidult ezekre a szavakra. Nem tudott hallgatni. Menj haza, lovag! Most ez egyszer még élve úsztad meg a találkozásunkat. Köszönj meg István urunknak, De ha újra a mi földünkön találkozunk össze, csak egyikünk maradhat élve. Családnak azonban más volt a véleménye. Ő Istvánhoz szólt. Alig ha beszélsz, atyát szíve szerint, István. A kendének minél több lovagra van szüksége. Atyád másképpen szólna. Te is keresztény lovag vagy, így Vecelin, aki láthatólag nem értette, hogy István miért szól hozzá oly ellenségesen. István pedig nagyon komoly arccal nézett vissza rá. Ne nevez lovagnak, még nem vagyok lovag, nem vívtam még győztes csatában. Öltözékem talán jobban hasonlít a tiéthez, Én mégis hozzájuk tartozom, akikkel nem akartál egy asztalhoz ülni. Az én dolgom az lesz, hogyha egyszer erényeimért lovaggá ütnek, és atyám után én leszek a kende, akkor az ő sorsuk minél jobb legyen. Ezek pogányok, vágott vissza Veceli hangosabban, mint akarta volna, hiszen nem látszott okosnak ellentétbe kerülni az Eszter gomi fiával. Ezek magyarok válaszolta szinte indulattalanul István. Atyám Dédatya, árpád vezette ide az ő És élnek közöttünk számosan, akiknek dédszülője hódolta meghajolt árpád előtt. És jöttek újak is, akik itt úgy akartak élni, ahogy árpád hódító és hódolt népe együtt él. Ez mind magyar, az ország népe. De ellenség az, aki úgy akar itt asztalunkhoz ülni, hogy bennünket már ne illessen se tál, se boros kupa. Már pedig az asztal az övék, és azt akarom, hogy az övék is maradjon. Ma még sok apogány közöttük. Én keresztény vagyok, és igyekszem majd selit szavakkal hirdetni, hogy túlvilági üdvösség csak arra vár, aki kereszt víz alá hajol. De az asztalunktól azt nem üzzük el, aki errekedt a maga tévhitében, ezért hát menj el mi tőlünk, lovagúr. Oros karjait kitárta, mintha át akarná ölelni Géza fia Istvánt. Úgy szólalt meg, mintha hősíjének bekezdene. A napsugára szél, a csillagok vigyázzanak rád vezérünk. Árpád nem Béli István. Ha sor kerül a nagy leszámolásra, hogy elkergessünk minden idegent, te húsz kikardod, és mi mind mögötted állunk. Meghajolt István előtt, és meghajolt az öreg, az éjas, az ostoros, Meghajolt pomáz. Méhecske pedig oly áhítattal nézett szerelmesére, mintha magasságokból alászállott mennyei személy volna, akit túlvilági dicsőség fénye vesz körül. Csak Vecelin és csanád nézett arccal az ifjú nagyúrra. A két úr már visszadugta hüvejébe a kardját, és már egymás mellett állott, mint akik érzik, hogy valamiképpen egy oldalon állnak, közösek az érdekeik. István feléjük fordult, orosz szavaira nekik válaszolt. Én nem akarom kihúzni a kardom, amíg ellenség nem támad reánk. Én nem akarom azt, hogy őjjük egymást, és ezért néked sem ajánlom, atyám fia, dobok a fia csanád, hogyha a bosszú hajt, esztergomot kerest fel. Legyen már vége egyszer. Minden bosszú újabb bosszúra késztet. Igyünk inkább vitézek egymás jó életére. Te lovag, fordult Vecelinhez, most hazamegy. Így hát a többiek sem neheztelnek rá többé. Üljünk le békén a közös asztalhoz. Méhecske, hozd a legjobb borotokat. Kocincsünk békésen kedves vendégeinkre, akiket nagyon szeretünk amíg nem akarják vendégjogon elvenni házaink és sátraink helyét. Méhecske és Pomáz együtt siettek az újjabitalért. Vecelin, Ferdén, mosolyogva is, értetlenül is nézett családra, mintha azt kérdezni, érti-e a hallottakat. Csanád pedig Istvánhoz fordult. Mást beszélnek az atyádról István. Azt pedig hangsúlyozottan felelte. Én nem ő vagyok. Oros a többiek érzését is kifejezte, mondván, Félelmünk oldódik, ha téged hallunk beszélni, Géza fia István. Pomáz és leánya már meg is jött a nagy kancsóborokkal. Méhecske előbb Istvánnak töltött, azután Orosnak és a kocsinutazóknak. Pomáz, család és Vecelin kupáját töltötte színültig. István utasító hangon mondott a méhecskének. Atyádnak is tölcs, Vecelin felhorkant. Ezzel is kocín csak. De még oros is csodálkozott. Ő vele igyam? István mosolyogva fordult a lovakhoz. Miért rosszabb bő, mint a pogány magyar? Azután oroshoz. Miért rosszabb ő, mint a német keresztény? A lovag vállát vonogatta, a regős azt morogta, hogy hát bizony igaz. Pomász pedig meghatottan hajolt meg az ifjú ember előtt, és huttogva mondta. Uram, királyom! István felnevetett. No-no, király az túl sok. Még atyám is csak idegen követek előtt mondja magát idegen módra királynak. Túl sok, túl magasan áll az emberek fölött ez a királyi cím. Tanítómesterem a bölcs Asztrik mesélget nekem királyokra, és én nem akarok olyan lenni, mint azok a királyok. Nem, én nem akarok fennebegni. Itt lenn akarok élni az emberek között. Látni dolgaikat és tudni, érezni, hogy szeretnek. Méhecske ragyogó arccal nézte, ő pedig amikor a szeretetről szólt, Megfogta a leány kezét, és megszorította. Oros magasra emelte a kupát. Legyen tanú szép szavaidra a föld! Ezzel a bor első kortját kilocsantotta a földre, úgy volt, És így tettek a többiek is. Így tett István is, noha ő keresztény volt. És ez a földre locsantás igen pogány szokás, sőt, pogány áldozási forma. Valamennyien vecelinre néztek, vajon követi-e példájukat. Azt pedig zavartan elpirult. Habozott, de azután jobbnak látta, ha ő is kilocsant egy kortnyit a földre. Jól van, keresztény lovag, bólintott rá oros. Most már békében vagyunk, békében hazamehetsz. Körben ültek a nagy kerek asztal körül. Méhecske ott állt István mögött. És Pomás sem ült le, várva, nem kell -e valami a vendégeknek, akik íme, mind István vendégei. A Kende fia pedig kérdően fordult oroshoz: Mi a neved, Regős, és merre tartasz? az megmondta, és azt is, hogy somogyba megy végül hozzátette. Majd visszatérek, ha már telész, Eszter Gomura István értően bólintott. Koppány közeli atyám fia, mondotta, de nem láttam soha. Kerüli atyám Esztergomi házát. Váratlanul beleszólt Vecelin gróf. Én ismerem koppány urat, jártam már somogy várott is. Hübér urat kerestem, aki földet ad szolgálatomért, csanát felnevetett. Pogánynak is szolgálnál. Vecerin széttárt a kezeit. Földért, akár Belzebubnak is. De Koppány nem adott földet. Senkinek sem ad a földből. Azt mondja, hogy a föld mindenkié. Hát ez igen csak pogány vélemény, de még azt is mondta, hogy idegeneknek nincs helye nála. Igaz, hogy ezt is kedves hangon mondotta. Erre az öreg felállt és határozott hangon hívta útitársait. Somogyba megyünk, indulhatunk. Készülj te is, regös! Az utasok elköszöntek. Az íjas és az ostoros már a szekérnél tetvett, igazítván a lovak szerszámait, amikor Pomáz az Eszter út felé pillantva felkiáltott. Lovasok? Egész sereg! Még egy szekér is jön mögöttük! Mindenki arra nézett. Oros felismerte őket. Kopjások. Palotások. Méhecske ilyetten ragadta meg István kezét. István felállt, méhecskének mondta halkan. Bizonyal engem keresnek. <gül> Szökve jöttem, de talán a kompot még elérhetem. Pomáz is meghallotta. Körülnézett, Látta, hogy a révészek pihenve hevernek a parton. Jó időbe telnék, amíg azok kioldanák a kompot, és az is kétséges, hogy mernének-e újat húzni az esztergomi palotásokkal. Nem futhatsz, István úr, nincs már időd, a lovasok tüstént itt lesznek, de ki gondolhatta, hogy idejöttél? István erre mosolyogni kezdett. Tanítom. Azt rég gyaníthatta. Azzal szoktam botránkoztatni áhítatos füleit, hogy mondogatom, eljárok ide, és nem csak a bor miatt. Méhecskére mosolygott, aki félve szorongatta szerelmes karját. A lovasok már oda is érkeztek. Vezérük kiszállt a nyerekből. Pomáz elébe sietett. A szekérről pedig fehérruhás papi férfiú állódott le, Pomász gyanította, hogy az lehet Astrikapát, apát, a tanítómester. István karbafont kézzel várta, hogy a palotások ispánya elé belépjen, és lovagi tisztelgéssel üdvözölje. – Engem keresel, Pázmán? – Téged keresünk, István úr! Pázmán lovag éltesebb férfiú volt, talán már ötven esztendős is elmúlt. Géza úr legrégebbi német híve volt. Még abban az időben érkezett ide szerencsét próbálni, amikor a néhai taksonyúr volt a kende. Pázmán még Siheder ifjú volt akkor. A fiatalabbak már nem is emlékeznek olyan időre, amikor ne lett volna Esztergomban. Úgy beszélte a magyar nyelvet, mint a megyertörzs bármelyik fia. Csak Beretvált képe vallott idegenre de hát Esztergomban a keresztény magyar vitézek sem viseltek Bajuszt. Istvánt is bárki német lovagnak tekinthette sima arca után. A kende fia hidegen nézett szembe a jól ismert idősebb vitézzel. Várta, hogy mit is fog az mondani, hanem az körüljártotta a szemét, felkiáltott. Nolán! Oros! A regős! Te kárhoztattad hangos szóval a föld felszántását. Te ijesztgeted a lelkeket, hogy a halott ősök bosszút állnak azon, aki magot vet a földbe. Hátraszólt a kopjásokhoz. Fogjátok el! Oros kardot rántott. Noha tizen is vették körül. Erre azonban parancsoló szóval szólalt meg István. Nem eljetek a regőshöz hozzányúlni! A kopjások megdermedtek. A kende fiának szava, parancs. Pázmán magyarázó hangon mondotta. Atyád ítélete, hogy halál a fejére, mire István hangosan és kemény hangon jelentette ki. Én pedig Géza fia István, most kegyelmet adok neki. Parancsolom, hogy engedjétek útjára. Nincs jogod rá, István, mondotta kérlelő hangon Pázmán. Most még? Nincs jogod. István azonban nem engedett. De aki most nem hajt a szavamra, az magára vonja haragomat, és jaj neki, ha én leszek az úr Esztergomban. Ki hát elfogni orost az én védencemet? Pázmán hallgatott. A kopjások zavartan utat nyitottak. Oros pedig fejét hajtotta István előtt, és elköszönt tőle. Jó füvet, jó lovat, István! Reményünk! És ment, felhágott a szekérre. Az ostoros már a bakon ült, az öreg és az íjas már nyerekbe szállt, és az utasok elindultak a somogy felé vezető út iránt. Pázmán aggodalmas hangon kérdezte. Mit fogsz szólni atyád urad? Én hozzám alig, ha szól, vetette oda István, mert nem megyek haza veletek. Atyádnak mersz ellene szegülni. István a lova felé indult. Azután mégis megállt, visszafordult és így szólt. Nem megyek vissza a könyvek közé. Te is tudod, hogy ha felülök lovamra, nem értek utol és úgy eltűnök, hogy híremet se halljátok. Vagy utánam nyilasztok? De mit szólna az atyám, ha a holtestemet vinnétek haza? De ha most hagytok? Igérem, mielőtt beáll az ősz, Esztergomban leszek. Ezt a nyarat magamnak akarom élni. És most összepillantott méhecskével. Ekkor érkezett oda Asztrik, aki eddig távolból szemlélte, mi történik pomásháza háza előtt. Most odalépett a futni készülő Istvánhoz, és nagyon szelíd hangon mondotta. Nem, István, nem visznek vissza erővel atyádhoz, de te sem futsz el az Esztergomi otthonból. Velem jössz, vagy előttem még saját akaratodból vissza Esztergomba tanulni. István a pap szemében nézett. Magas szikár őszférfiú volt Asztrék. Arcán gyakran ült mosoly, de most csak nem szomorúan komoly volt. Az ifjú ember karba font a kezeit, és nyilván botránkoztató szándékkal vágta a tekintetébe. Unom a szentjeidet, Asztrik! A pap vonásain most végre megjelent az ismert enyhe mosoly. Ezt kettesben kell megbeszélnünk, István. Azután, ha akarod, menj és maradj akár nyár végéig. Nem fogunk visszatartani. De itt nem beszélhetünk. Másra nem tartozik. Erre István jobbjával olyan mozdulatot tett, mint aki azt mondja, beszélgetni hajlandó, de úgyis hiába. És utat mutatott Pomászháza felé. A házura előre futott és ajtót nyitott nekik. István és Asztrik belépett, mögöttük bezárult az ajtó. Méhecske aggódva nézte, találgatta, miről is beszélhetnek odabent. Idekint pedig Wetzelin gróf odalépett pázmán lovakhoz és bemutatkozott, mire a palotások ispánja németül köszöntötte, mondván, hogy jól ismeri a von Vassenburg grófok nevét. Ettől kezdve a gróf is Ritter von Pázmánnak nevezte a palotás ispánt. Hanem amikor Csanád úr is csatlakozott hozzájuk, mégis megint magyarul beszéltek, mert az nem értett németül. Pázmán azonnal megtudta tőlük, hogy István azt tanácsolta nekik, ne keressék Esztergomot. Az ispán a fejét csóválta. Magam sem tudom, mi következik itt, A Géza úr jobb létre szenderül, mert már nagyon beteg a nagy úr. Csanát felütötte a fejét. Elkéstünk tehát? Félek, így vélte Pázmán. De a vállát vonogatta. Nem lehet késni, nem lehet elkésni. Akárki lesz Esztergom ura, a többi vezér az ellensége, tehát aki Esztergom ura, annak sokkart forgatóra van szüksége. És mi, megtanultuk forgatni a kardot. Pázmán elgondolkozott, azután fejével igent bólintott. Hm. Lehet, hogy igazad van. Addig legyetek az én vendégeim, Vecelin gróf és csanád vezér. A Géza úr egészsége jobbra fordul, majd elébe vezet le. Ha Isten mást akar, majd meglátjuk, mi lesz. Csanád pomázra nézett. Az megértette. Három kupát színültig töltött. Az urak összekocintották. Méhecske csak leste a házat. Miről folyhat a szó? oda bent. A házba keskeny réseken át szűrődött csak némi világosság. Aki belépett, és szeme hozzászokott a homályhoz, először is a fal körül sorakozó pántos ládákat vette észre. Azokban őrizték pomász csereberélni valóit. A gyalulatlan, kecskelábú asztalon súlyos buzogány hevert. A házgazdája ugyan nem hadakozó ember, de akinek otthonában jó hasznó értékek vannak, készüljön fel a nem kért látogatókra is. Fekvőhely itt nem volt, de függőnjen rejtett kis ajtó mutatta, hogy az ágyas túl nem van, és jól ismerte István a méhecske külön kis puha szobácskáját. Az asztal mellett támlátlan székek is voltak, de Astrik nem ült le. Neki az asztalnak, és szembenézett Istvánnal. István pedig kérdően nézett tanítójára. Várta, hogy az megszólaljon. Akkor majd válaszol neki. Asztrik arcán most az a bujkáló mosoly ült, amelyet Estergomban olyan jellemzőnek tartottak a hajdan Szlovéniából érkezett tudós férfiúra, aki olyan jól megtanulta a magyar nyelvet is, hogy bárki azt hihette volna, hogy itt nőtt fel. Kiejtésében csak az volt idegenszerű, hogy az a hangot állnak, az et enyhén énekejtette. De ugyanilyen jól tudott latinul és németül is, és megértette a bizáncia görögjét, meg a velencések sustorgó idiómáját is. Esztergomban nem csak a lovagoknak, hanem a papoknak is az volt a véleményük, hogy hihetetlenül sokat és sokfélét tud. Nem csak a Vallás és a jog ismeretében volt jártas, de tudta a hajdani rómaiak történetét, tudta, mi történt az utóbbi évszázadokban a különböző országokban. Melyik király milyen tetteket vitvékhez. Géza úr hamarosan felismerte, hogy nem csak az írásbeli munkák elvégzésére alkalmas, de keresve sem találhatna jobb tanítót István számára. Astrik pedig szeretett tanítani gomban napja azzal kezdődött, hogy a hajnali áhítatoskodása után leült Istvánnal, és mesélgetve magyarázott is neki, de olvastatta is tanítványát. Maguk elé tett egy-egy pergamentumot, amelyen vagy egy franktörvény, vagy egy longobárt krónika, vagy egy szent legendája volt olvasható, és Istvánnak hangosan kellett felolvasnia. Utána megbeszélték, miről is volt szó az elhangzott mondatokban. Így azután, ami ritkaság volt nagyúri ifja körében, István tudott írni és olvasni, és már eddig is megtanult igen sok olyan tudnivalót, amit általában csak papok, sőt, azok között is a tudósabbak szoktak tudni. A könnyen tanuló ifjú hamar meg is jegyezte a sokféle tanítást, bár közben nem becsülte sokra ezeket az ismereteket. Atyaúra parancsa volt, hogy tanuljon, tehát tanult, de jobb szeretett lovagolni, vívni, íjat feszíteni. A kötelező tanórák után alig várta már, hogy lovon üljön, vágtasson vagy célba nyilazzon. Lovagmesterei nem is értették, hogy a kitűnő lovasnak, nagyon ügyes fegyverforgatónak mire jó az a sok papi való, amire Asztrik oktatja. Nem tudta ezt maga István sem. Valójában nem érdekelték sem a szentek, sem a távoli országok törvényei. Hitte a papok igéit, mert gyermekkorában, amikor Géza úr és családja kereszt víz alá hajtotta a fejét, őt is megkeresztelték, és azóta természetesnek tartotta, hogy keresztény. Méghozzá Róma hitvallása szerint. De izgalmat számára igazán a lovaglás a nyilazás adott, és az utóbbi időkben a nők. És amióta itt a Pesti Révnél megismerte méhecske szerelmét, még a legendák olvasása közben is az ő lelésére gondolt. Jól tudta ezt Asztrék, aki tapasztalt férfiú lévén megértette az ifjúság bocsánatos bűneit. Ezért is volt oly alkalmatos tanító. Ő maga az aszkéták életét élte, de megértő volt. Bújkáló mosolya mögött alig lehetett észrevenni lelkeszigorúságát. Úgy vélte, ifján szükséges is enyhébb bűnöket elkövetni ahhoz, hogy idővel kellő tapasztalat biztosítsa az erényeket. Az erények felé azonban kellő tudással kell irányítani a lelkeket, ez volt a meggyőződése és bizonyos volt benne, hogy ismeri Istvánt és tudja irányítani. Méghozzá úgy, hogy Géza úr meg legyen elégedve. A Szlovéniából idevetődött okospapot elragadta Géza úr országépítő szándéka és ereje. Úgy vélte néha, hogy egyenest égi sugallatból került ő ide, hogy szolgálja a helyesen cselekvő taksonyfia Géza urat aki ésszel és erővel, ravaszul és kiméletlenül formál pogányországból keresztényországot. Hivatásának tudta, hogy Istvánból ne csak megfelelő utódot neveljen Géza és országa számára, de a nagyúrnál is elszántabb, alkalmasabb kiválasztottat a szent feladatra. Sejtette a tanítványban rejtőző lehetőségeket. Maga magának akart belőle a legmegfelelőbb urat nevelni, akit majd magasztos feladat lesz szolgálni. Ez azonban nem mindig volt könnyű, mert István úr nem egyszer túlontúl szilajnak bizonyult. Mint most is, amikor el akart futamodni atya ura elől, a tanulás elől, saját jövője elől. Aztrík jól megnézte méhecskét, és belátta, hogy... Ölelés egy ifjú számára sokkal csábítóbb lehet, mint a pergamentekből kiolvasható törvények és legendák. Az sem volt kétséges előtte, hogy szabadon nyargalászni, nagyokat enni, inni, és azután újra meg újra visszatérni a böszörmény leány ágyába. Ez a fiatal bűnökre hajlamos test számára sokkal ta kellemesebb, mint önfegyelmezett lélekkel élni Géza úr komoran szigorú esztergomi palánk várában. Most tehát nagy szócsatát kell vívni a tanítványával. Nem csak a szellem kardjait és kelevézeit, de nehéz buzogányait és faltörő kosait is használni kell. De jól ismerte Istvánt, és bízott magában. Arcán a bujkáló mosolyjal nézte az ifjú tekintetet, amelyen ott ültek az indulatok, de ott várakozott a kíváncsiság is – hogy vajon mit is mondhat neki, mestere? Végre megszólalt Asztrik. Tehát, unod a szenteket. Bizonyára unoda királyokat is, akiknek a törvényeit tanulod. Keményen indulatosan válaszolt István. Régóta készült erre a válaszra, pontosan tudta tehát, mit akar mondani. Igen. Unom, amit tanítasz nekem? Mi haszna tudnom, hogy ez vagy az a szent doktor mit írt? Vagy hogy hogyan szaggattak porcikákra a hitvaló szüzeket? Vagy, vagy milyen törvényeket hozott valahol nagyon messze innét egy frank uralkodó. Miért kellett nekem írni és olvasni tanulni, amikor az a papok és íródeákok mestersége? Majd lediktálom nekik, ha valamit le akarok iratni. Kardot sem tudok kovácsolni, mégis jól forgatom a fegyvert. Szerelmesebben néznek rám a leányok, vagy a nyilam könnyebben találja a szarvasbikát, vagy talán csatába megvéd az ellenség kopja hegyétől, hogyha kívülről tudom, Szent Augustinus igéit. Indulatosan, de az indulat mögött gúnyosan is nézett tanítója szemébe. Szerette volna, ha az felhorkan rákiált, mert akkor egyszerűen hátat fordíthat, kimehet, lóra pattalhat, hogy hátra se nézzen és csak akkor jöjjön vissza Méhecskéhez, amikor Asztrik, Pázmán meg a kopjások már, egyebet nem tehetvén, visszatértek Esztergomba. Astrik azonban nem háborgott. Arca komoly volt, mégis mintha megértő mosoly bujkált volna keskeny ajkai körül. A hangja pedig nagyon nyugodtan csengett. Nem csupán harcokra készülsz, és nem a a létet célja. A leányokról pedig fölösleges beszélned előttem. Az ifjúkor ledér szerelmei bocsánatos bűnök. Gyond meg és feloldatnak. De nem illő tárgya ez komoly beszédnek. Az én dolgom, atyád parancsa szerint, hogy te méltó kendelégy, ha taksonyfia Géza urat idővel saját trónusához szólítja az úr. István vállát vonogatta, jobbjával is legyintett. De hiszen atyám maga sem ismeri a messzeföldek törvénykönyveit, a szentekről pedig alig-alig tud többet, mint hogy neveikkel dühös pillanatokban szolgálti eztve káromkodhatik. Mégis nagyobb hatalmú úr, mint Árpád óta bármelyik nagyapám. Astrik igent bólintott. De bölcs nagyúrő. ő! Tudja jól, hogy többet nem is tehet, mint amit tett. Ezt a többet neked kelletik majd ő utána megcselekedned. Mit? vágott a szóba István szava. Mit akartok? Mit tegyek én, amit nem tett az atyám? Amit ő tett, az keserűséget, jaj szót szült a földre. Az emberek átkozódnak és menekülnek. Aztrik hangja nyugodt maradt. A könyvek majd megmutatják, mit tehetsz, hogy a jajszóból hálaszó legyen, és hogy aki elment, visszatérjen. De ehhez neked kell ott ülnöd, atyád után a kendeszékében. Neked, és senki másnak. Hát ki más ülhetne ott? Asztrik egyetlen névvel válaszolt. Koppány. István megrezzent, mintha ütés érte volna. Koppány! A horka! Kopány koppány nevét mindenki ismerte Esztergomban, de nem igenejtették ki. Nem volt ellenség, de nem volt jó barát sem. Soha se fordult meg a kendevárában. Tudni lehetett felőle, hogy még előbb tért a keresztény vallásra, mint Géza úr és családja, de úgy él, mintha megmaradt volna pogánynak. A horka méltóságára ugyan Géza úr idején már nem volt szükség. A horkák hajdanta a törzsek közötti vitás ügyekben bíráskodtak, és már jó ideje ezt a jogot is Géza úr kende tartotta fenn magának. De Koppány atya urának, a nagyhitű tar horkának halála után, a somogyi vezérséggel együtt megörökölte a horka címet is és méltóságát Esztergom sem vont a kétségbe. Habár koppánynak módja sem volt, de úgy látszik, igényesen volt, hogy beleszóljon a székhelyétől távol lakozó törzsek ügyeibe. Elegendő volt döntenie azokban a perekben, amelyekkel a Balatontól délre legeltető nemzetségek fiai fordultak hozzá. Az ilyen ügyekben igen józan és igazságos bíró hírében állott. De a nevét... Nem igen emlegették Esztergomban. Noha köztudomású volt, hogy Tar szerint ugyanúgy árpádapa unokája volt, akár csak taksonykende, Géza uratja. Mondotta is Astrid, a somogyvári vezér atyát fia. Nem volt soha ellenségeskedés Esztergom és somogyvár között. A horka atyám híve. Erre asztrikajka körül gúnyossá vált az a halovány mosolyféle. Elhiszed neki? Miért ne hinném? kérdezte István. A fegyelmezett hangú, mozgású pap most a tájékozottabb ember biztonságával magyarázta. Mert nem tudod, hogy jó húsz esztendőkkel ennek előtte koppány a te anyádat kérte feleségül. Vásárpénzül még menyét, prémeket is küldött nagyapádnak, amikor jött a te atyád, Géza úr, és anyád neki nyújtotta a kezét. István arca piros lett, nyakát kiverte a hirtelen verejték. Sohasem mondottátok ezt nekem? Miért mondottuk volna? kérdezte Astrik. A szülők dolgai nem tartoznak a serdülő lelkekre. De most már helyes, ha tudod, és helyes, ha tudásod zavarja a lelkedet. Mert koppányúr fennen hirdeti, hogyha édesanyád, sarolta nagyasszony, az úr parancsa folytán özvegyül maradna, akkor régi, bűnökben leledző pogány szokások szerint őnéki, koppányúrnak jussa lesz majd nőül venni őt. Mondják, Koppány azért nem vett soha asszonyt magának, mert húsz éve várja Géza úr halálát. Húsz éve vár a tehanyád szerelmére. A pirosság már eltűnt István képéről. Sápat volt. Teste remegett. Alig tudta kimondani a kérdést. És anyám? Azt Kifelé fordította a tenyereit. Soha sem beszélt koppányról. De vagyoné olyan asszony, aki gyűlölné bármilyen pogány is a híre, a hűségesen rája váró férfi embert. István megfordult, és indult az ajtó felé. Hová még? Az ifjú ember már indulatosan kinyitotta az ajtót, de a kérdésre megállt. Szembe kell állnom az anyámmal. Meg kell kérdeznem. Mit? Hogy miért születtem én? Ki én minden jog az atyám után? Nem a könyvek döntik el. Anyámnak kell válaszolnia. Koppányra vár -e, vagy én mellettem áll? Kirohant a házból. Asztrik utána nézett. Fejével bólintott. Pontos szavakba fogalmazta meg, amit gondolt, mintha hangosan akarná kimondani. Csak fuss, csak nyargaj, dúljon a vihar a lelkedben, István. Azután visszatérsz majd a könyveimhez. Kérdést mindenütt találsz, de választ csak is a könyvek között.